Gau beti izaten dugu Errauskaioa dela Como simbolo ez, e, Bai ekologiztan Aldetikan eta Bai kapitalismoan irudibetzela Porque politika, korrupto eta Privatizatzaile bat e, irudikatzen du Ordun beti izan dugu Gure burruka dela e, Errauskaioak haberazten duen Euneko batan Euneko larogeita emeretzila Ordun gaurringo duguna da Honekin, politika hauekin aberrasten den euneko bata, e, sinyalatu. Ordu ningo duguna da, Gipuzkoako e, aldun dilla, Diputazioa eta Kutsabank inguratu gizakate baten e, bidez, markatuaz hor barruan daudenak aberrasten dela olako makroprojektuak. Orduan, zazpitan, betiko orduan, asamladan orduan, ningo duguna da, inguratu aldun dilla eta Kutsabank, eta gehoia geho ja, asamlada eguneroko ekin jarrituko dugu. Eta gaurkoz, hori, e, pentsatu nahi dut eta gaueko amarretan edo beti bezala ba, kontzerturen bat, edo kantautoren bat, ozeoz zerre ditorriko dela, Ezakit, ez zakit, ez diate esan, baina egunero badago dago, ez afaltzeko garaian e, musikan inguruan. Eta, hori da, segunazkagu, gosari, baskari eta afari ja, ordo niru otorduak, ba, gaur afariare ongo da. Gau de lan talde eta manatua, eta bat da sukalde lan taldia, eta janariak eta or, ba, jendea idei aldieten zailo ekartzeko gauzak. Gau eskerronez eskerron ez ekarri digun janari pila bat, eta zaltzen da jendea goizian, igual oe guardi batekin, ogei pertsonantzako prebatun bazkariakin, geure bai dakagu mando bat eh, janaria reziklatzea joten dela supermerkatutara orduan, oaengot bintzak janariak nik petizaten dut etxian baino beto jaten ahi gala hasi oso ondo, geho borondatea eskatzen da janarian truke orduan, entre kehendian borondatekin eta reziklatuak eta geho guperpatzen dugunakinta bastante ondo moldatzen ahi gara eta mm -hmm. biharko gitaragua, nola dagoen? Bale, kontuan hartutaz, tebukara dila gure f, e guna hundinak eta lengo astebukaran 2000 pertsona kon manifestazio bat eta lortu zela, nahi duguna da hunditzen jarraitzea, eh? Orduan biharko egitarbador e, bastante potente. Eh, Dechusa yo marea gora dator eguna eta psikolitzake beti bezala goizeko 8etan e, ongi etorri ja, ez guzti ja, e, da mãnez mundu guztiaia kanpa dagunea, ta gora egitaragoa berezira izango tsakea martatikana aurrea, 10etan daukagu piratakin elkarlana lana eginda kantauri beltza topaketak, kantauri beltza sortu zen piratak 2008 kapital kulturalan lan e, kontra o, iteko, eta dea iru egunetako topaketak, bihar da lehen dengoa eta bere zizamertzun intxauron in duko leta man gaztetxan, eta e, bule barrea kanpalde eko hura bertan lehen dago performance bat, Gio amart erritan dagoz, hola saldi bat, e, erri mugimenduak eta musika estena Horra e, ikusitan nola betiko musika e, komertzial eta horrek Buelta amateko erri mugimenduak nola indun lan aurteetan Eta, bueno, dena, dakizkigu ez, txocentago konzertua beti izan dira Arnaz ozigenu bat bezala eta, behar pues, mugimendu eta musika estena inguruan hola saldi bat eta ikitpena meziun esatia izlariak da zindian, mm -hmm. eta dorko dira e, AHZ-etakoak, e, Mefest, mef, me me <risa> e, Irunia Nola, Ogotza Gainan bakerik ez, eta gire da batzuk, eta gero hamabiter ditan, bigarren sola saldi da gara errimo eta kultur estenak musikatik aratago eta benetorko da gaztetan bada, e, zaharraz arro gaztizekoak, KA, EHZ-eta, eta horre pues, kulturan inguruan beste bat. Geo, e, ordu batetan da, e, deialdia ingo da Gipuzkoa maia atikan jendia gerturatzeko, eta ingo dia iru zutabe, e, dia, e, ondartzak hartzeko deialdia, ja, e, pentsatu dugu, ja, kanpada gunea eta bai gipuzkoa plaza, bai Bulebarra, ja, E, ondo marka tudazke ura ordun ja Donosti zabaltzen hasteko Donosti a, okupatzen hasteko garaia da eta ordun bihar espero du jende asko azaltzea, eta orduningo dena da iruzutabe bat igual grosingurura hondartzatik an aurrekoan nintzen gizakate bat kontxarata oso produktiboa izan du zen ordu nolako iruzutabe ez da eta oso ondo percorridoak ez ta ezkit pero bai da deialdia dago gipuzko sotik jendeak iruzutabea iteko Gio eguardilean dago tortilla lehiaketan e, Nola ez, eh? ez zintzun falta gure euskal gastronomiko <laughs> lehiaketa e, Animatu mundu guzti jai Hor, e, xamera da, ez dakagu infrastruktura azpiekitura hundi jai Hor duen gehien bat, tortiak egual etxetik anekartzeko Bertan ez dago igual norbait nahi bat duen, ba, lortu ailek ezeo zer Baina gehien bat etxetik egartzeko da Taego da ordubitan e Baskaria, non ledia ketego tortilla jaingo dian eta eh mundu guztia animatzen den janaria hartzea, Bazkari herriko jengo dugu eta Bazkalosteko dio musikatua eta eh ordiket e, tenian hau den lotu gabia zion, pero Bazkalosteko txo zerremo bai. Arraitzaldian, ja, lauter ditan, izangoetzake Deialdi e, egiten da, erri eta auzo bakoetan niteko e, talde bat Eta auzo eta herrien arteko erri jolasak Egon godi, arraitzaliko lauter ditan Orduan, animatu, bai horretan e, talde batitea e, Bai ez zuten dezutenako barso batetik egin bai animatu Zuen herritan, auzotan, gaztetxeko taldea Eta denak lauter ditan, bule barrea Bueno, bule barrea, berez hau egitarago guztia bina dago, eguraldi honakin, eguraldi txarrakin, uh -huh. ba, ez dakit nun da on jarri ja beste lekoa, pero bueno, oi dena zabalduko da. Eta gero, arra txaldeko seiter ditan dago, e, justu, kaunzitzen dugu egun hortan EH amaika kolore, eta dela niztasunan eguna amaika kolore festa amaika dan bor martxan izenean, eta beha parte hartuko dugu, azkenin, e, oh. Bai, lotura eta apoyo a Amatekota, ta, ta dago siterten txupinazua ta ego kale Giraldez harretikan. Ordun animatzen da mundu guztia horrarei bai. Ta geok, ja, eguna ja in f, bukatzeko dator, Maria dator egun e, izena ematen dionagunei eta honekin nahi dena gainda urgulmendia hartu. Eta ordun hor e, bai jarriko dia pankartaraldo ja e, bai kontxaldea da ona bateriat edo hor dago terraza hortan ego kurrina da onaldia neue bai, beste pankartarraldi batzuk eh grosaldea kursaldea geu ere bai nahiko litzake a lortzen dugun pongo balet eh eh olgoian da figura religioso ere bai bizka bat decoratun eta bertan e, naidea kontzertuak eta gunela sax sortu homo, bertan gawa pasatzeko orun deialdia mundu guztiaik kanpina hartzeko Eta urgu lehen gau zora bat pasatzeko. Eta horrekin zametzak ega, larun batean klimaxa. Ba, lehen osan hauten bezala, e, kontuan hartuz, e, rauskailuan hau dela simbolo bat bezala hartu dugula. E, jasatzen ditugun politika kapitalista estremo hauekin, on, berez e, beharrezten oberrauingo den eta gaina privatizatuko dute, dutelako lau aldiz gehiago ordeinduko dugun eta murrizketen gareian bizitugun ontan mila berron milioi beharrez dugun gauzatian gastatzeko, pues uste dut hau ekologia eta denan gainetik daola orduan animatu bai mundu guztia bai bere arrazoian gatikan akampadara, eguna pasatzea, zuena portaziloak E, denantzako irekila do, guatu egunero zazpitan asamblea daiten dela, asamblea daki dia, edo zein eparte hartu dezake, eta, ja, son geto horria ezaztela. Eta, hau, nez egun edukila, hasi beste egeztelain, eta, hau, iritsiko dela, iritsi erdun lekura, eta esperantzabara kagula, ngeatuko dugula arroskailoa. Giztira, giztira, giztira